Doncs contactem ara amb el Josep Piferrer, alcalde en funcions de l'Ajuntament de Palafrugell, i és que doncs, ahir a la nit, data límit que s'havien posat des d'Esquerra Republicana per arribar a un acord amb som gent, gent del poble, doncs va conèixer aquesta notícia de que havien arribat finalment a un acord de govern. Ens posem en contacte amb Josep Piferrer, bon dia. Bon dia. Doncs aquest acord que va arribar ahir, quan, el dia que us ho havíeu marcat, perquè suposo que ja teniu coll avall, que les negociacions havien anat bé els dies previs i que per tant aquest acord seria imminent, no? Sí, sí, bueno, però us passa i hi, hi havia alguns, alguns aspectes que, que no es clavaven de tancar i es no fins que no varen no els van tenir tancats, doncs no no varen poder fer oficial de que l'acord estava tancat. No no s'ha tancat. Hi ha, hi ha un acord, hi ha un acord que arribarem amb un acord, diríem, no? no? podem mm -hmm. tancar-lo bé encara perquè evidentment la nostra suma dona 10, arribem, ens falta arribar a 11, o sigui, tal com veníem, nosaltres havíem compromès en campanya electoral, ara, a partir d'avui, començarem les converses amb Junts no? Uh -huh. i no descartem, no, no, no, ni descartem ni, ni proposem que ens puguem també intentar arribar a un acord amb, Podemos, amb Podem, però que el, el que comencem avui, diríem, seríem el, les, el, les converses i, el, i els tractes amb junts. A principis de setmana parlàvem amb, amb tu, Josep, al voltant d'aquestes doncs, reunions, d'aquestes negociacions que hi havia hagut amb Som Gent del Poble, eh, no sé si hi ha hagut algun punt que hagi, estat, eh, que hagi estat el que hagi costat més per arribar a aquest acord per, per formar govern? Bé, bueno, no... Ha... Nosaltres hem estat discutint, sobretot, amb, amb, amb Cartipàs i amb, i amb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 o sigui, l'única cosa que hem dit és que nosaltres tenim diverses vies de treball, né, diverses, diverses sortides, i que en, aquestes, en totes aquestes sortides, tant som gent del poble com nosaltres estem d'acord. Uh -huh. I eh, llavors l'única cosa que ara no podem, no podem dir quines vies que farem, perquè eh, depenent una mica també als, amb, el, amb el pacte, amb l'acord que arribem, o amb Junts on podem, Uh, doncs després serà un i serà l'altre. L'única cosa que van nosaltres decidir i a la nit, tant en Joan Vigues com jo, com amb els equips que ens acompanyaven, és que nosaltres faríem públic, perquè així jo creia que havíem de fer-ho, que eh, tenim acord, o uh -huh. que passa que aquest acord encara no el podem posar-lo sobre un paper i no podem fer-lo públic tots els punts perquè estem pendents de, també de, de, de possibles tercers pactes. Però sí que, que, que eh, com que per qualsevol, per qualsevol sortida que hi hagi, per qualsevol entrebanc que hi hagi, nosaltres tenim una sortida ja més o menys pactada amb ells vol dir que l'acord amb nosaltres és el 100%. Uh -huh. Ara aquestes uh, converses doncs, o aquestes uh, negociacions amb les uh, dues altres formacions amb les quals podríeu pactar Junts per Catalunya i, i Catalunya en, Pudu, en, Pudu, en, Pudu, en, Pudu, en Comú Podem ja ho diré bé. Uh, sí, jo també m'ho costa. Sí. Uh, uh, serà ara, uh, o sigui, les negociacions uh, sereu vosaltres Josep i Ferrer i Joan Vigues qui les portaran? I, i sí, sí, les això ho vaig, vaig dir ho des del primer dia uh, de, de just acabades les eleccions que el, el compromís d'esquerra i compromís més meu, era en un primer pas a tancar una, un acord amb, amb Som Gent del Poble i quan tinguéssim aquest acord tancat seríem els dos que negociaríem el tercer no? i això vaig dir -ho i, ho, i ho continuem mantinguent no? i per això doncs, avui el, el, el, el, ens asseurem a la taula amb, amb, el, amb, amb, amb Junts eh, no Esquerra, no som gent del poble sinó aquest, aquest pacte uh -huh. que hem fet els dos partits per poder governar I després, si, si Junts per Catalunya o Podem eh, volen estar dins del, del, del govern, això ja serà decisió seva vosaltres no... O sigui, no, no... Bé, bueno, els hem d'escoltar sí. Nos, Nosaltres tenim... O sigui, el, una de les coses que hem fet, i això també ens ha costat molt és tenir, és tenir eh, diversos escenaris ja preparats i tots aquests escenaris, tots els possibles escenaris lògics, eh? tots aquests possibles escenaris lògics, els dos partits i els dos caps de llista hi estan d'acord. I llavors hem d'acabar de negociar amb, amb, amb els altres partits quin és quins són les seves, la, bueno, el seu punt de vista. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, estarem atents a aquesta pròpia setmana, eh, doncs, sí, eh, sí, que serà quan ja es començarà a definir una miqueta més doncs, aquests eh, acords, i doncs, ja posant la mirada en el 15 de juny, que és quan s'ha de constituir aquest nou eh, govern, aquest nou plenari de l'Ajuntament de Palafull. Sí, sí. Jo, jo... Nosaltres creiem que, que ja entre dimecres, el dimecres ja ho tindrem... La nostra intenció és allò el dimecres ja tenir-ho tancat, això. Uh -huh. Dimecres i dijous al de ja tenir tancat. Molt bé, doncs el eh, que ve ens tornarem a posar en contacte, Vinga. Josep. Moltes gràcies. Valé, merci vosaltres.